провештання містом, шопінг, таксистів, людей, потвор, центр вивчення корейської і таке інше. Коли потрапляєш у чуже місто, тим більше в чуже місто чужої країни, а мета, заради якої ти сюди припхалася, тим часом перебуває в іншій чужій країні, то одного разу обов'язково перед тобою постане невідворотне запитання, чим себе зайняти. Отже, на порядку денному – Сеул. Столиця Південної Кореї, де живуть 15 мільйонів людей та потвор. І всі вони, ви тільки уявіть собі, корейці. На перший погляд, здається, що потрапив ти до чудового невідомого світу, то пізнавай його, радій новому, поринай у нього, маневруй, насичуйся інформацією, підвищуй свій освітній рівень. Але якщо... Тут, у тебе, немає роботи, родини, знайомих. Ти, виявляється, отримуєш таку велику кількість вільного часу, що не можеш збагнути, як усім цим багатством розпорядитися. Невже все це? На користь тобі. Спочатку я сиділа в готелі, залишаючи його лише на ранкові та вечірні пробіжки, вештання навколишніми магазинами, котрі вразили мене високими цінами і не дуже високою якістю товарів. Ну і, звісно, що я витрачала час на новини та харчування. Одного разу я запідозрила, що Бог знімає фільм без моєї участі. Відтоді почувалася покинутою актрисою, яку не запрошують на зйомки в жодній сцені, навіть не запрошують на озвучування. Нічого! Архангели терміново переписують сценарії, переглядають ті, що є, і сміливо викреслюють моє прізвище. Янголи перемонтовують відзняті кадри, вирізаючи мене, щоб не було про що згадувати. У вас не виникало такого відчуття? Фільм знімають без вашої безпосередньої участі і навіть подивитися не дадуть. Мені здається, що стан, який називають депресією, буває саме тоді, коли Бог викреслює тебе з усіх сценарних аркушів. А коли зглянеться, можливо, за протекцією якогось із наполегливих янголів, хоча на вашому місці я не дуже б на них розраховувала, депресія йде геть, а ти знову стаєш активним гравцем. Зі мною це не пройде, сказала я подусті сварливим голосом героїні Джоан Колінс із дебілкуватого американського серіалу «Династія». Здається, що мене почули, тому що задзвонив телефон. Це був Майк. Він повідомив що його не буде, принаймні, ще зо два тижні. Як тільки він сказав це, я відразу згадала, що в мене вже почалися проблеми з грошима. «Окей», – сказала я йому. Миттєво згадала кореців із цим їхнім «окей» і почала гамувати сміх. «Ти бухикаєш? Терміново перевірся на SARS», – заволав Майк. Він дуже полохливий. «Ну, ви розумієте, це такі люди, котрі завжди роблять щеплення від усього і ні за що не будуть спілкуватися з тими, хто таких щеплень не робить» але мушу сказати, що всього не перевіриш. Майко, тут немає загрози, Сарс. Ні в кого немає навіть масок, і я хочу про дещо в тебе попросити. Не вдавайся до окозамилювання, не треба цієї штучної бадьорості. Я читаю новини в інтернеті, і я мушу тобі сказати, що... Помчала вода в трубах. Усе, якого біса я вилізла із цим Сарс. Сказала б, що вже перевірилася, мін – нєт. Тепер я мушу все це вислуховувати, щоб нарешті вилізти зі своїм... «Я вже перевірилася, мій солодкий!» «Трохи сиропу не завадить, коли збираєшся попросити грошей, а я збираюся!» «Боже мій, кохана, ти мене так налякала! Добре, що ти перевірилася! То що ти хотіла?» «І я кажу про гроші! Що мені потрібні гроші, бо я не розраховувала на таке довге та безробітне чекання!» Майк мовчить. «Він не те, щоб дуже жадібний, хоча і не без цього, але насправді він просто не здатен самотужки зважитися та прийняти самостійне рішення!» «Окей, я зрозумів твою проблему, Світхарт. Я передзвоню через дві години, добре?» Перетелефонував через три. І це називається «зекономив». Я чітко знаю, кому він телефонував протягом цього часу і від кого прийдуть рахунки, такі обтяжливі для його картки рахуночки. Щоб так досконало вміти обскубувати людину, Спочатку треба отримати ступінь бакалавра чи магістра в якомусь із американських вищих навчальних закладів, у кращому разі в англійському, а вже потім обрати правильну професію. В оточенні Майка нараховувалися як мінімум три таких персоналії. Це, по-перше, його фінансовий менеджер Ленні Фельдман, не знаю, як це перевірити, але щось мені вперто підказує, що ніякий він не Ленні, а Льончик. Ну, добре, не будемо фамільярними. Приміром, Леонід Мойсейович, І приїхав він до країни людського щастя. Суцільне щастя, ах, ах. Звідти? Звідки, зазвичай, приїжджають всі інші фельдмани? Я одного разу спитала прямо. Кілька разів провокувала на всілякі одеські жарти. Але Льоня виявився кременем. Мабуть, це аж ніяк не входило в його плани – посвячувати мене у таємницю свого походження. Ленні – надзвичайно жадібна істота. Я чудово пам'ятаю, як одного дня, коли Майк зателефонував і запитав про поради, Ленні перед тим, як сказати так чи ні, довго терепенив про сучасні щеплення від грипу, погоду, мокроти, сухоти тощо. Ви подивилися на виставлений ними рахунок, до якого була прикріплена квитанція про сплату за цей телефонний дзвінок. По-друге, це фахівець із питань кредитів Джон Вепслер. Функції Джона дуже прості. Він має стежити за банківськими рахунками Майка. Але якимось чином він проліз у Майкові приятелі, тому зараз має нахабство вдиратися в особисті Майкові справи. Судячи з його зачіски та манери носити такі забузькі штани, які тільки здатна витримати протокольна політика банку, де він працює, з того, як іноді він торкається плеча Майка, я зробила висновок, що Джон гей. А той факт, що він називає мене не інакше, як «The Russian Beach», свідчить, що він мене не любить. Гондон підірваний. Я тебе теж не люблю, бебі Джонні. І нарешті по-третє. Це психолог. Фахівець. Із міжстатевих зв'язків. Доктор Мері Лінда Купер. Моя затята ворогиня і просто курва. Напевно, у всесвіті не існує іншої жінки, яку б так цікавила моя особа і яка б володіла такою кількістю приватної інформації про мене. Я не відразу збагнула, що Майк усе їй розповідає. А коли второпала, то стала обережнішою. А потім подумала а чому це я маю себе контролювати заради такої сволоти, як Мері Лінда Купер, га? Дуже довго докторка Купер була єдиною жінкою в житті Майка, котрій він віддавався, хай навіть у психологічному сенсі. Їй цього вистачало. Тому мою появу вона переживала не без труднощів. Мері Лінда дуже любить обговорювати чужі сексуальні звички, а вже ж, коли життя так повернулося, що не встиг розжитися на свої, то просто мусиш колекціонувати чужі. Наприклад, їй було дуже цікаво дізнатися про те, що коли я кохаюся з Майком, пальцями ніг наче жую простирадло або будь-яке інше покривало. О, це так цікаво, Майку, сказала Мерілінда. Можу собі уявити, як би цьому зрадів Дарвін. Це б слугувало ще одним аргументом стосовно того, що люди походять від мавп. І вона заходилася в такому реготі, що її бюст, обсяг якого не могла охопити вся легка промисловість США, шалено трясся. Майк також хихотів. Потім це стербо додавало, що задовгі пальці на її професійний погляд свідчать про те, що людина має плебейське коріння і здатна на вбивство, крадіжки та інші аморальні вчинки. Це їх так навчають там, забула де саме, Воно вчилося оце одоробло зелітною зачіскою скирта. Що взагалі можна сказати про людину, темою дисертації якої було взаємозв'язок кольору клітора та сексуальної поведінки жінок європеоїдної, монголоїдної та негроїдної рас? От скажіть мені, якщо вас ще не знудило, це яким чином можна перевірити подібний зв'язок або саме його існування, га? Що можна чекати від жінки, яка знає про кольори Клітора гетюси Взагалі, як це витримує доброчинний американський пастор, до якого вона пхається сповідуватися? Якби Майк відразу погодився дати мені певну кількість грошей, то не попався б на таку величезну суму. Вже вони його не пожаліли, це я точно знаю. Стягли гонорари за повною програмою. Ніщо його не вчить. Утім, Майк повідомив, що вирішив переказати мені кошти. Не можу констатувати, що він виявив себе дуже щедрою особою, але й так нічого. Не завадить. Особливо, коли в кишені завелися якісь спеціальні кишенькові глисти і геть усе проїли. Хоча для справедливості слід зауважити, що не так уже й багато там було. Я вийшла на вулицю і пішла знайомою доріжкою, вздовж якої бігаю. Це цікава доріжка, тому що коли нею бігаєш, то помічаєш смугу, що прорізає проїжджу частину, ділить її навпіл. Ця смуга Газон, на якому встановлено меморіали. От ніколи б не подумала, що корейці можуть вигадати такі меморіали. Вони мають специфічний вигляд. Це відірвані від тіла та доволі потворні частини тіла. Занадто великі ноги, щось перекручене на кшталт ніг гімнаста, щось вивернуте на зразок м'язистої руки. Коли бігаєш, то наче бачиш, що може статися з занадто завзятими спортсменами. Я не впевнена, що знаю, що вони символізують, мабуть, якусь міць. Меморіали на спортивну тему завжди означають міць. Мері Лінда билася б в екстазі, коли побачила такі членні меморіали.